Може, щось привернуло вашу увагу? Скажімо, повернулась додому надто пізно, або принесла якісь підозрілі речі, виглядала переляканою або що? Я нічого не помічала. А Ви знаєте, які ці сучасні дівчата більше діляться з подорогами, ніж з матерями. От і Юля така. Якщо відразу до Іри чи та до нас – і сидять годинами перешиптуються. Райса Миронівна вперто згадувала про свою доньку в теперішньому часі. І від цього навіть жанні стало ніякого. Вам, напевно, треба саме з Ірою поговорити, я дам вам її телефон. Або не знаєте, що Іра працює касиркою в гастрономі тут неподалік. Сьогодні, здається, її зміна то ви підійдіть до неї на роботу. Сподіваюся, вона знає більше за мене. Дякуємо ще раз. Жанна підвелася, і Оля підхопилася слідом. Ви дозволите нам зателефонувати, якщо нам раптом знадобиться щось питати? Ну, звичайно. Дівчата, ви вже пробачте мені, що я з вами так. «Юля для нас із батьком була всім. Ми заради неї жили, а тепер ось не знаємо, як далі. Будь ласка, якщо ви знайдете вбивцю, повідомте мені. Навіть якщо довести його вину буде дуже важко. Батько в нас мисливець, то він цю гниду і сам порішить. Раїса Миронівна, вибачте, що питаю, а вам сказали, як саме вбили Юлю». Він її зарізав, ударив ножем зі спини. Я все питала, чи не зґвалтували її, бо Юля в мене така красуня. Але мені відповіли, що зґвалтування не було. Хоча, може, це вони просто заспокоюють. Чи не могли б ви нам показати фотографію Юлі? Гариса Миронівна мовчки витягла з кишені халата портрет вродливої дівчини з двома косичками, і ніжними ямочками на щоках. Оце найкраще. Саме така вона в мене. Пригнічені, вони квапливо попрощалися з жінкою, ледве наважившись спитати, як знайти Юлину подругу. Просити фото дівчини у нещасної матері було не сила. Над горі періщив дощ. Обійнявшись під однією парасолькою, вони побігли до машини. Жанна поставила машину на стоянку неподалік свого будинку і повільно покоркувала додому. Дощ припинився, і за хмар визирнуло сонце, ледь обголузуючих з людей, показавшись перед самим заходом. Але, схоже, всі були раді і тому, бо перехожі не поспішали додому і терплячі маневрували між калюжами, потроху вбираючи в себе дивне почуття весняного щастя, яким було насичене повітря. Жанна теж прийнялася цим особливим весняним настроєм і поверталася у свою готельку, хоча й втомленою, проте абсолютно спокійною та задоволеною прожитим днем. Вона почувала, що цілком заслужила затишний вечір перед телевізором з чашкою солодкого молока і неодмінно зі смачними тістечками. По тістечка збігає Микита, але спочатку, звичайно, гаряча ванна, цілюща маска на обличчя, а вже потім... Піднявшись на свій поверх, Жанна згадала, що в поштові скриньки інколи кидають і рекламні газети з телепрограмою на тиждень. Вона не передплачувала газети і не отримувала листів, тому рідко зазирала в поштову скриньку. Тож п'ятнична листівка з програмою мала все ще там лежати. Скринька виявилася щільно забитою. Жанна не втримала купу паперу, і безкоштовні місцеві тижневики пропозицію відвідати сезонний розпродаж або заклики, чим швидше позбутися зайвої ваги, розлетілися.